мосту, пропускаючи наскрізь свій стрій. Уже потім дізнався. Щойно колона прийшла, бандити швидко почали відновлювати свої загорожі. Можна уявити собі відчуття, мов мишоловка закрилася. Вступивши в ставчани, партизани мимоволі почали карбувати крок, аби селяни, напевне не всі, та все ж ті, котрі вийшли, побачили. Ось ідуть справжні воїни-визволителі, так у повній тиші колона дійшла до центру села, де біля церкви вже стояв Данило Червоний в оточенні своїх вояків. Усі озброєні, мали вигляд, мов, при параді. І аж тоді Павло Суворов зробив останній хід. «Слухай мою команду!» – дзвінко вигукнув він. «Прапор розгорнути!» Немовні звідки з ранкового прозорого липневого повітря виринув та замайорів над колоною партизан Ковпаківців червоний прапор. Бійці стали ще сильніше карбувати крок. Я йшов із того боку, де ворога було видно краще. Щойно прапор розгорнули, червоний схопився за автомат, уже розвертав дуло в наш бік, і я зрозумів: зараз почнеться кривава баня. Вони самі напросилися, та все одно, шкода, що не вдалося прийти тихцем але враз із двох боків його схопили, притиснули, стримали. Червоному лишилося тільки проводжати прапор повним ненависті поглядом, ще й сплюнути на вздогін. Уже за селом, коли все скінчилося і ковпаківські командири не стримувалися, вітали Суворова з перемогою, я запитав. «Товаришу капітан, невже заради цього стільки зусиль? Хіба воно того варте?» «Ще й гусей прапором подражнили!» «Навіть комісарів всього не кажуть», – відповів тоді Суворов. «Думаєш, ці переговори дійсно щось міняли для нас? Роздушили б, мов комах, і забули відразу. Хіба вони нам серйозна перешкода?» «Тоді...» «Мисли ширше», – пояснив він. «Скоро, дуже скоро, туди, куди треба, дійде інформація». Чотовий на псевдо Остап, домовився з радянськими партизанами, і ті прийшли селом, яке він нібито контролює під червоним прапором. Як мислиш, довго після того червоний лишиться тим, ким він є зараз? Партизани, комісари мають своє завдання. Ми лиш допомогли ковпаку виконати його. А наше з тобою завдання, як працівників Четвертого управління, боротися з націоналістичними бандами та їхніми лідерами, Такі, як цей Остап, важливі й особливо небезпечні. Сьогодні ми зробили великий крок щодо дискредитації червоного в очах його командування, послабили бандерівців, і отак щодня на різних ділянках різними способами вся відбувається. Маєш знати, комісаре, часом деморалізація ворога дієвіша за танки й гармати. Ворог себе своїми руками вбиває. Ось у чому була військова хитрість. Павла Суворова. Небагато часу минуло, він отримав іншу групу і нові небезпечні завдання. Я цікавився результатами вже проведених операцій. Так дізнався. Тонкий розрахунок спрацював. Червоного Остапа арештували свої ж за зраду. Туди йому й дорога. Далі примітка Клима Рогозного. Тут Степан Круглов нахабно видає бажане за дійсне. Хоча, припускаю, він міг і не знати всієї правди. Чи, як варіант, його могли ввести в оману той самий Суворов? Так, у згаданий доволі короткий період ситуативні переговори у півців із радянськими партизанами справді велися. Повстанці намагалися зберегти, бодай, трошки сили для боротьби з німцями, ще й при тому давати відсіч польським загоном самооборони та підрозділам армії Крайової, котра активізувалася на теренах. Можливо, факт переговорів, військова дипломатія і домовленості про ненапад згодом давали підстави Службі безпеці ОУН починати слідство проти командирів, що їх проводили. Але, бодай, читачам попередньої книги про Данила Червоного відомо, «Чутовий Остап дослужився до Хорунжого», Воював до 1945 року. Потім, коли УПА поміняла тактику, очолив боївку ОУН. За рік потрапив у пастку, розставлену офіцерами МДБ Львом Доброхотовим. Після вируку суду потрапив у віддалений табірний пункт в Оркуті, де підняв повстання та втік разом із невеликою групою тих, хто вижив. Таким чином, якщо після того випадку червоний і зазнав репресій, то дуже швидко реабілітувався. За інших обставин у гору б не пішов. Тепер лишається одне – переконатися, що втікач, якого вважали мертвим, вижив і вибрався з пекла. Для цього треба, аби ви приготувалися. Наступна історія – історія Данилового порятунку, однаково правдива і неймовірна. Вона могла трапитися лише один раз і тільки з однією людиною. Нею волею долі став Хорунжий Упа на псевдо-остап. Хто-хто, а нині покійні Павло Суворов, Степан Круглов і особи, подібні до них, у її реальність ніколи не повірять. четвертий. Домна Галушка. Комі-РСР Воркута весна 1949 року. Частина 1. Спершу назвав себе Остапом, потім Данилом. Я подумала, він марить. Не в ранах була справа, за десять років життя в краї, розбудованому насильством, навчилося їх розрізняти. Ми з мамою жили в робочому селищі, в Бараці, і мало не щодня бачили бійки. Жорстокі, перша випущена кров не припиняла їх, лиш розпалювала. Якщо свідкам видовища набридало дивитися, вони втручалися, розтягували бійців. Так часто-густо вдавалося врятувати чиє життя. Щоправда, мама завжди тихенько примовляла, нема в тому жодного сенсу. Одужає побитий поранений, стане на ноги, та все одно довго не проживе. У нас у Воркуті це неможливо. Аби жити довше, треба звідси вибиратися за першої ж нагоди, хоч не думала я, що на великій землі воркутинські мешканці протягнуть довше. Клімат, умови праці і постійна потреба озиратися, аби не дістати заточку в спину, не гартують, повільно виснажують, убиваючи потім у нібито кращих умовах без ножів і куль. Але, схоже, по-справжньому забратися звідси геть кортіло лише блатним. Кримінальники мали на то надію, бо відсиджували свої терміни швидше, ніж ті, кому давали політичну 58-му статтю. Бувало, дістане розбійник за участь у збройному пограбуванні сім років, прийде з етапом і сидить від дзвоника до дзвоника, вийшовши на волю з чистою совістю, точно в зазначений термін. А ворог народу, вся провина якого з дуру виступив на зборах із критикою Парторга, сидів до появи розбійника і сидітиме після його звільнення. «Красти, грабувати й убивати вигідніше», ніж ставити під сумнів політику комуністичної партії, радянського уряду і особисто товариша Сталіна. останні цілком могли визначити підготовкою замаху на життя вождя великої держави. Бо коли вже маєш подібні сумніви, то наступний крок – змова з прихованим ворогом, американським шпигуном чи агентом сіонізму. Злодії, бандити та вбивці Перелітними птахами летіли мерзлоти в теплі краї, сподіваючись більше сюди не повернутися. Та частина звільнених кримінальників усе ж лишалася. Одним просто не було куди вертатися, інші звикли, бо тут усе знали і не треба робити нічого додаткового, аби стати своїм на новому місці. З таких у Воркутій околицях за ті 10 років, що я тут жила, складалася окрема спільнота. Сказати точніше, каста недоторканих. Міліція бралася за кримінальників лише тоді, коли ті нахабніли, переставали бачити краї і переходили неофіційно дозволені межі. Наприклад, завдавали шкоди чи взагалі вбивали крупних радянських службовців, не кажучи вже про працівників міліції або, не дай Боже, самого МДБ. Тим, хто дозволяв собі подібне свавілля, його ще іменували безпредєлом, ліпше було відразу щось із собою зробити, не чекаючи, поки схоплять і судитимуть. Найкращий вихід – тікати світ за очі, але тут виникала одна невеличка проблема. Від 43-го року Воркута стала режимним містом. Тут добували вугілля, стратегічно важливу для фронту сировину. Заводи і шахти стерегли не гірше, ніж табірні пункти. Особливість такого становища полягала в тому, що сюди дістатися міг усякий. Хто з черговим тюремним етапом, хто з доброї волі, завербувавшись на роботу, хто за службовим призначенням. Для виїзду звідси потрібен був спеціальний дозвіл, для кожної особи індивідуальний та окремо виписані документи – Ще один цікавий нюанс пояснив мені наш провідний актор Прохор Власов. Його дуже любило тутешнє начальство, будь-яке, від директорів із парторгами до офіцерів держбезпеки. До арешту у 35-му Власов служив у Тамбовському драматичному театрі, грав маленькі ролі, вважав їх негідними свого таланту і через те багато пив. Із якогось моменту перестав стежити за язиком, мів ним, мов помилом, різну крамолу. Аби убезпечити себе, приятелі чарці написали донос. Власов отримав 5 років, чесно відсидів, ще й примудрився організувати в таборі самодіяльний театральний гурток. Після звільнення дістав обмеження в правах та виборі місця мешкання. Цим не дуже переймався. Місцевий драматичний театр облизувався на такого кадра і Прохор Петрович охоче лишився у Воркуті, зробивши на місцевій сцені кар'єру провідного актора. Тутешнє ж начальство приятелювало з ним, що переважно виражалося у спільних п'ятиках. Власов визнавав, партійцям та чекістам лестила дружба з ним як представником богеми. Ще й уважав, так вони робляться культурнішими. Щиро це, чи він тішив себе ілюзіями, хто знає, але зв'язки давали Прохору Власову більше можливостей, ніж будь-кому з нашого середовища. Він зазвичай знав більше, ніж говорять по радіо і пишуть у газетах. Коли щось говорив, словам можна й треба було вірити. І незабаром після того, як Воркоту закрили на виїзд, поставив до відома Найлегше отримати право забратися звідси геть можуть саме кримінальники. Якщо злодій у законі, ще й рецидивіст із репутацією, та взагалі авторитет у своєму середовищі, довідка про звільнення відкривала перед ним усі шляхи з режимного міста. Їх випускали, бо таких контролювати непросто. Навіщо в місці, де працюють об'єкти стратегічного значення – мати додатковий клопіт ще й з професійними блатарями, котрі керуються законами, значно дієвішими і загалом сильнішими, ніж радянські. Ці, маючи можливості і бажання, можна обійти, знайшовши безліч шпаринок. Закони кримінального світу – моноліт, порушення яких несло за собою тільки смертний вирок. До появи Данила Червоного вперто навіть трохи наївно думала – Просто живу поруч із цим усім. Навчилася уникати небезпеки. Знаю, як і з ким треба себе поводити. І мене ці закони не торкнуться ніколи. Помилилася. Ледве і з життям не попрощалася. Частина друга Мене у Воркуті всі називали домною. Так звучить скорочено моє ім'я. Домнікія. Мама кликала домцею, але тут ніхто не розумів означає воно, що людина належить Господу. Колись мою прабабусю по татовій лінії, Домнікію чечель, знала й поважала вся Полтава. Радянські порядки змусили батька якомога менше говорити про своє купецьке походження. Хоч прізвище не міняв, хіба мало чечелів Україні. Цукровар Чечель у Полтавській губернії був один. Його навіть нагородили золотою медаллю священного синоду за великі поставки цукру і благодійну діяльність, якою родина займалася. На гроші Чечелів збудували лікарню для бідних і сиротинець. Прабабка Домнікія після ранньої смерті чоловіка тримала цукрові заводи в руках, керувала вправно і передала дітям. Ті думали залишити спадщину онукам, але скинули царя, потім більшовики захопили владу і полізли в Україну. Тато дивом уникнув призову в Червону армію, а до Петлюри не пішов принципово через розбіжності в поглядах. Суті дотепер не знаю, при мені батьки ніколи про це не говорили. Тим більшим парадоксом став батьків арешт у 37-му, саме як махрового петлюрівця. Утім, мені тоді виповнилося лише сім, мене зовсім не переймали подібні речі. Набагато гірше та відчутніше, коли діти на вулиці, з якими недавно гралася, раптом почали тицяти пальцями й обзивати вишкрипком ворога народу. Маму незабаром після татового вироку звільнили з роботи. Волею долі працювала медсестрою в лікарні, колись збудованою на гроші чечелів. Тільки тепер це була радянська медична установа. У Полтаві ставало важко, нестерпно, навіть страшно. Коли одного дня мама сказала «Їдемо до тата», я дуже зраділа, ще не розуміючи куди і як і що на нас там чекатиме. Мама ж оббила купу порогів, дивом змогла дізнатися, де тато відбуває покарання». І ризикнула, вибігала дозвіл, завербувалася у воркутул, так ми змінили спосіб нашого життя. Їхали довго, зараз погано пам'ятаю ту подорож лиш нескінчені рейки, станції і дні й ночі чекання на залюднених вокзалах серед сірих, безбарних людей. Нарешті кінцевий пункт призначення, холод та убогість побуту. Мамі вдалося влаштуватися в лікарню, і там жили в барачному селищі, де мали вузеньку, але все ж окрему кімнату. Сюди вміщалося ліжко, на якому ми спали двох, навіть коли мені виповнилося п'ятнадцять. Ще пічка-буржуйка, вона вистигала під ранок, і волосся примерзало до подушок. Клишоногий стіл, стілець і ослінчик, згодом десь роздобули старий, проте міцний комод. І щури. Вони були справжнім прокляттям барачої воркоти. Визнаю, поки вона була ще селищем і не називалася заполярною кочегаркою, огидних тварин аж так не кішіло. Та щойно газета «Занову північ» надрукувала в листопаді 43-го відповідний указ, тут почали зводити спеціальні каторжні бараки. Примітка Указом Президії РСФСР від 26 листопада 1943 року селище Воркута набуло статусу міста республіканського значення зі збереженням назви. Того ж року в СРСР офіційно запровадили поняття каторжних робіт як форму покарання. Дармову підневільню робочу силу гнали туди етапами. Брудні люди понури йшли вулицею міста, розтягнувшись у колону по п'ять. Вохра зачиняла за ними ворота і виходити їм категорично заборонялося. Примітка Вохр – війська внутрішньої охорони в складі НКВС СРСР. Також воєнізована відомча охорона підприємств та установ, що має право на носіння вогнепальної зброї. Формально це були не табори, та все ж місця позбавлення волі. Куди без перешкод могли заходити кримінальники. Справа в постачанні. Катрожанам усе ж передбачався поліпшений харчовий пайок. Завозили більше продуктів, які все одно до робітників не доходили. Блатні або забирали нахабно, або домовлялися з адміністрацією. Визначали частку кожного і передавали забране на чорний ринок. Щури набігали туди, де є харчі і нема санітарних умов. Свої бараки вільно наймані намагалися від сірих полчищ захищати. Навчилися безжально і спритно вбивати гострозубих хіжаків, яким усе ж удавалося знайти шпарину і пролізти в помешкання. Але вулицями в барачних селищах стало страшно ходити, Щурячі очіці світилися в темряві, хвостаті тварини не боялися нікого, вільно бігаючи вулицями, від них почали тікати навіть безпритульні собаки, зазвичай злобні й агресивні. Отак От ми й жили. Незабаром після облаштування у Воркуті, тоді ще робітничому селищі Кожвинського району, мама отримала дозвіл на побачення з татом, надалі мала таку можливість раз на чотири місяці. Весь час із язика не сходило. «Домцю, дочекаємося тут, поки батька звільнять. Поїдемо звідси всі разом. Поки ж будемо біля нього, йому легше від того». Обдурила сама себе. Тато помер у таборі, відбувши ледве половину терміну. Як це сталося? Від чого? Мамі ніхто не сказав. Тіло не видали, попрощатися не дозволили. «Закопали в загальну могилу на табірному кладовищі. Я вже стала трохи дорослішою, не лише за віком, усередині. В Оркуті треба дякувати. Тож чула краєм вуха. Мама зробила можливе і неможливе, дізналася. Вбили його там. Чи блатні, чи наглядачі, аж такого не вивідала. Після того стала швидко здавати, і поховала я її весною. У той самий день коли по радіо диктор Левітан урочисто оголосив про кінець війни. І я лишилася в нашій комірчині сама. Багато хто розгубився б на моєму місці, то вже озираючись на досвід, кажу, «Дівчинка, 15 років, документів на руках нема, школу ще не закінчила, сама на білому світі, жити треба за щось, ще й вижити, хто заступиться?» Але воркута давала рік за два, якщо не за три. Тому в паніку не впала. Зібрала думки докупи і вирішила, школи мені більше не потрібно. Навчуся, чого треба. Пощастило знову. Близька мамина подруга, теж вольняшка, якимось незрозумілим мені чином домовилася, аби мене прилаштували в сивій масті. Примітка Вольняшка Вільно найманий працівник на території, де діють особливі закони. Передусім йдеться про міста, прилеглі до концентраційних таборів, табірних пунктів і такі, які утворюються і розвиваються довкола великих підприємств стратегічного значення. Без дозволу керівництва звільнитися не міг, але мав більше прав, ніж звільнений в'язень. Не знаю, чи вдалося б мені знайти місце краще, чи взагалі викрутитися після маминого відходу самій. Якщо був тоді за полярним колом куточок справжнього раю, то тільки там, у Радгоспі. Чому сива маска, чорт його розбере. Уже коли опинилася в театрі, не в останню чергу, завдяки своїй новій несподіваній роботі, Прохор Власов побачив у тому знак долі і земне призначення – Маска, дитино, то символ лицидія. Ми всі, хто служимо в мельпомені, завжди маємо по кілька масок відразу. Що більше масок, то краще для актора. Не кожному всяка пасує, але все одно дитино, маска, знаєш, не просто назва. З початком війни у Горкуті голодували, не жирували й раніше, тільки в нас, на Полтавщині, навіть містян трохи рятувала городина. Тут же. Мерзлота, нічого не росте, ще й пайки зрізали. В'язні мерли, наче мухи. Цивільні вольняшки опинилися на межі. Почалася дистрофія, і тут уже особисто начальник Воркхут Буду, товариш Мальцев, забив тривогу. Не те, щоб людей пожалів, йому план виконувати треба. Норми виробництва зросли, війна того вимагала, а люди на роботі падали з них. Тож мальців полетів до Москви, тарабанив у двері різних кабінетів і таки достукався, докричався. Повернувся з перемогою. Воркутинцям запровадили північні пайки, збільшили норми на хліб, цукор, масло. А тих, кого голод виснажував, направляли до сивої маски. Тамтешній радгосп мав будиночок на дві кімнати. У ньому облаштували щось подібне до санаторію, куди кожних два тижні привозили партію з вісьмох нещасних – четверо чоловіків, четверо жінок. Звичайно, відбирали прискіпливо, суворо, щастило далеко не всім. Тут давали на варість тіщі зі свинини, варили каші на молодці, і пацієнти швидко набирали вагу, аби потім звільнити місце наступним бідолагам. Я прала білизну, прибирала та мила. До кухні мене 15-річну дівку не підпускали близько, досить того, що могла під'їдатися залишками після куховарок. Але мені і так було добре. Спали, звичайно, усі разом у гуртожитку при Радгоспі, і більшого щастя на той момент для себе я не уявляла. Поки в сиву маску не привезли фаїну Мічковську. Жінка схуднула так, що її талію я могла обхопити руками, переплести пальці. До кімнати не завели, занесли. Уже на порозі зумліла. Голод! Як почала оклигувати, розказала про себе. Виявляється, грала фаїна в Ленінградському театрі, трошки в кіно, і посадили її як члена родини, ворога народу. Вийшла рік тому, не знала, куди себе подіти. На щастя, про неї згадав всюдесущий Прохор Власов. Саме минулого року той же Мальцев вирішив. Отримавши статус міста, Воркута повинна мати свій театр. Тим більше, контингенту повно, причому найкращого. У таборах сиділи десятки акторів і акторок, серед яких сам Мордвинов. До арешту головний режисер Большого театру в Москві. Примітка Мордвинов, Шефтель, Борис Аркадійович, 1899-1953 роки. Російський радянський театральний діяч, заслужений артист РСФСР. 1940 року арештований органами НКВС. 1941 року засуджений до трьох років виправних робіт. Звинувачення, шпигунський зв'язок. У 1943 46 роках був художнім керівником Воркутинського театру Гулагу. З учорашніх богемних зеків набрали театральну трупу. Мічковська грала там невеликі ролі, та більшого й не прагнула. Вертатися нема куди, Ленінград тоді стояв у блокаді. Фаїна підозрювала, ті родичі, хто не відмовився від неї після суду і вироку, напевне померли від голоду. Навіть уважала фатальним своє становище, мовляв, від голодної смерті нікуди не втечеш. «Соромно мені, домно», – призналася, як щоки стали рожевими. «Я тут їм, а друзі не мають такої змоги. Хіба довести себе до критичного стану навмисне? Сюди привезуть, і то не впевнена. Звідки в мене виникла ідея зливати вершки з порцій, які видавали в севій масці, Бог його знає. Але Мічковська послухалася мене. Чесно ділила свою порцію навпіл, відливаючи вершки в приготовану посудину. Потім старанно збивала їх на масло. Коли поверталася назад, забрала його з собою. Друзі-актори дістали несподіваний гостинець, А я, метке дівча, їхню прихильність. Тож коли мене вирішили замінити іншою, бо місце справді було блатним, і я не могла довго там утриматися, театрали прихистили. Коло обов'язків мало широке, але дівчина в 16 років здатна запросто стати костюмером, за потреби допомагати гримеру, ще шити й перешивати пишні костюми й сукні. Тут ставили переважно оперетти. Само собою прибирання теж лягло на мене. Та я не скаржилася навіть собі. Знайомі, не лише театральні, кликали домною, не завдаючи собі клопоту розібратися в походженні мого імені. У Воркуті я була не тією, хто належить Господу. Тут вважали, домна – це доменна піч. Примітка. Доменна піч – це металургійна вертикальна піч шахтного типу, призначена для виплавки чавуну або феросплавів. Із залізної руди. Цілком серйозно вважали, прогресивні батьки нарекли мене так на хвилі, коли зводилися величезні промислові заводи-гіганти, і хлопчиків записували індустріями. Прізвище Чечель, яким я завжди пишалася, теж згадували нечасто. Хто перший прозвав Галушкою, не згадаю. Та перше, що тут говорили при згадці назви мого рідного міста. Полтавська галушка. Не ображалася на домну галушку. Сприймала як друге ім'я. По всьому. Жила при театрі. Пробивний власов без жодної хтивої думки, лише керований бажанням допомогти, витягнув для мене крихітну окрему кімнатку в гуртожитку. Причому я мала таку розкіш, як окремий вхід. Із двору. Щоправда, недалеко височили три сортирних буди, Ними користувалися мешканці всіх двох поверхів. Сморі часом проникав крізь щілини у вікна, та й всюдисущі щурі навідувалися в двір, бо за туалетами звалювали кухонне сміття. Попри те вважала, життя вже вдалося. Узяла від нього краще, що могла в своєму становищі і таких умовах. Подумувала з часом вибратися на велику землю, Проте бачила здійснення мрій лише у віддаленій перспективі. Як кажуть, при першій ліпшій зручній нагоді. Поява Данила Червоного прискорила події. Хто б міг подумати? Частина третя Воркутинська весна, вона пізня і холодна. У нас на Полтавщині вже все тане й потроху оживає. Готується квітнути. Тут замітає вулиці. Люди застрягають у кучугурах, щури купчаться, де тепліше, і лютують морози за 20 градусів. Наш театр займав дерев'яну будівлю, яку треба було опалювати не лише під час вистав. На репетиціях трупа теж не повинна мерзнути. Це тільки на перший погляд угільний край не мусить мати проблем із паливом. Насправді ж навіть по війні коли вже відновили Донбаський та Криворізький вугільні басейни, місто й прилеглі населені пункти гріти не було особливо чим, усе, що не відправляли на велику землю, йшло на потреби тих таки стратегічних підприємств, театр до них не належав, і художній керівник, який прийшов після Мордвинова, придумав доволі простий, не надто оригінальний, через те дієвий спосіб добувати паливо. Ми давали в шахтарських селищах шефські вистави. Їх було не дуже багато. Розкидані довкола воркути на різні відстані, вони мали меншість цивільного, вільного населення і норми видобутку забезпечували за рахунок каторжан. Проте місцева влада охоче запрошувала театр, бо інших розваг для вольняшок і самого начальства ніде не було. Раз на тиждень Кудись могли довести пересувний кіноапарат, аби прокрутити якесь старе кіно. Нового на той час знімали дуже мало, і люди через відсутність вибору вкотре передивлялися до воєнних Чапаєва, Веселих Хлоп'ят, Волгу Волгу, Джуль Барса, а з повоєнних стрічок перепала комедія Весна. Для одних вона була знущанням над реальністю. Для інших – можливістю подумки перенестися у відновлену після війни Москву. Ближче до красивого життя, де в ногу крокують наука і мистецтво. Але хто б як кіно не сприймав? Пісенька про те, що журча мирила всіх, навіть єднала. Вона швидко перетворилася на застільну. І коли після кожної такої шефської вистави нас гостили – хліб, пайкова тушонка – масло і неодмінний спирт у великих кількостях, підпилючі кісти, котрі були присутніми незмінно, наполегливо просили котрусь із акторів заспівати під Орлову. Примітка Орлова, Любов Петрівна, 1902-1975 роки, російська-радянська актриса театру і кіно, лауреатка двох сталінських премій. Професійна співачка лірико-колоратурне сопрано. Співала й танцювала сама в усіх фільмах за своєю участю. Комедія Весна 1947 року знята на чеській студії Барандов. Московську натуру та інтер'єри, здебільшого, відтворювали в чеських павільйонах. Пісня «Журчат Ручі музика Ісака Дунаєвського з цього фільму у виконанні Орлової. Стала одним із народних хітів повоєнного СРСР. Завжди знаходились ухочі. Навіть готувалися наперед, знаючи бажання сторони, яка приймала. Адже на кону всякий раз стояло кілька вантажівок із вугіллям, яке виписували для потреб театру як гонорар. Натуральний обмін, якщо хочете. Міняти виставу на харчі не могли бо тут же, як я вже згадувала не раз, нічого не росло. Нечисленні північні села нічим потішити не могли, хіба самогоном чи брашкою. Мене брали з собою завжди. Без костюмера непросто, і взагалі я за кілька років навчилася при театрі бути майстром на всі руки. Зад для виживання треба стати незамінною, і мені це вдалося. А того разу, про який я згадую... Вибратися з міста, хоч на добу, стало для мене питанням особистої безпеки. Відразу після Нового року у Воркутинське УМДБ прислали нового співробітника. Капітан Смоляков, за прикладом колег, побував у нас на виставі. Потім, за тим самим прикладом, пройшов залаштунки, приніс дві пляшки шампанського. Клітки розходяться дуже швидко, і скоро від актриси почула. Смолякова до Воркути вислали. Такий спосіб покарання за провину, суть якої я так ніколи й не дізналася. Капітана направили в комі, подалі від гріха і очей попереднього керівництва. Прибув сам, без родини, хоч одруженим ніби колись був. Пошибки в кулуарах, цікаві акторки розповідали страшну історію, Дружина Смолякова або трагічно загинула, або, що більше схоже на правду, він її вбив. Оце й стало причиною заслання. Я була занадто безтурботною. Втратила обережність, сама не розуміючи як, коли і чому. Пильну увагу до себе з боку Смолякова помітила занадто пізно, аби вжити заходів чи просити когось старшого і досвідченішого про допомогу. Капітан поклав око саме на мене, 18-річну хохлушку, і намірився взяти мене приступом, штурмом, не бачачи на своєму шляху перешкод. Трьох місяців вистачило, аби я дізналася про залицяльника достатньо, щоб злякатися по-справжньому. З уривків різних розмов зрозуміла смоляков багато пив, але на заздрість іншим п'янів повільно й убити його алкоголем. Справа непроста, майже безнадійна. Також він вирізнявся жорстокістю навіть у своєму середовищі, де згуртувалися переважно чоловіки із садистськими нахилами. Тут, у Воркуті, де зеків було більше, ніж вільних людей, дати раду на службі могли лише такі. Нарешті якось почуло найгірше для себе. Виявляється, Смолякову нещодавно виповнилося 34 а померла за нез'ясованих обставин дружина, мала на 14 років менше. Капітана цікавили жінки саме такого віку, а якщо молодші – узагалі чудово. Хворобливо, небезпечно для жінок цікавили. Спершу я чемно приймала знаки уваги, намагаючись усе ж тримати Смолякова на відстані, аби не чутки, яким я вірила, інтерес із боку високого ставного Ще й блакитне око мужчини міг лестити. трохи зупиняло, що він із Держбезпеки, проте в перспективі триматися поруч із чекістом не найгірший варіант принаймні купа моїх знайомих використовували подібні зв'язки для залагодження передусім власних, але також чужих проблем, та почуте змушувало боятися капітан же ніби не відчував мого настрою чи навпаки. Усе відчував, розумів і навмисне форсував події. Користуючись моїми страхами з одного боку і безвихідним становищем тут у Воркуті, де не заступляться навіть близькі друзі, з іншого. День, на який припала наша шефська вистава, був його вихідним, і я наперед запрошена в кіно, потім до ресторану, далі все ясно. Розуміла, що поїздка лише відстрочка та все одно зраділа можливості забратися з міста і, бодай, добу перевести подих, зібратися з думками і придумати, бодай, щось, здатне захистити від наполегливого офіцера. У театрі все давно помітили, але заступитися не зміг би навіть Прохор Власов. Одне діло – пиячити з міською партійною чекісткою знаттю, інше – зашкодити одному з них утілити свої найогидніші бажання. Переконана, нічого доброго і красивого від Смолякова чекати не слід. З такими сумними думками я і поїхала. Щойно прибули на місце? Інша напасть. Тепер уже для нас усіх. Виявляється, напередодні в одному із віддалених табірних пунктів спалахнув бунт. Ясна річ, про таке в наших краях та й взагалі будь-де в СРСР не оголошували ані по радіо, ані в газетах. Усе гуляло на рівні чуток. За публічне поширення, яких легко загреміти, коли не в табір, то заграти на кілька діб і далі на примусові штрафні роботи. Проблема полягала ще й у тому, що частині бунтівників вдалося захопити зброю, вирватися і навіть подолати значну відстань до найближчого на їхньому шляху селища. Там вони дали короткий бій регулярній військовій частині, піднятій по тривозі. Солдати швидко розмазали зухвальців по мерзлій землі, бунт ніби локалізували. Але все сталося лише якусь добу тому. Між селищем, де втікачі дали останній бій і нашими підшефними, менше 10 кілометрів. Тутешні каторжани могли підхопити бунтівну заразу. Місцеве начальство мало підстави скасувати нашу гастроль. За в цьому талант Прохора Власова домовлятися – про все і з усіма. Наш режисер заплющив очі на те, що провідний актор напився ще в день, і навіть якби прочухався, для виходу на сцену не годився. Лицидії швидко і звично внесли у виставу корективи. Усе одно це мало вигляд такої собі бенефісу. Сільву або сивільського цирюльніка в повному обсязі не покажеш. Умов нема, та й шахтарям воно не треба. Зате невеличкі фрагменти відразу з кількох вистав ішли на ура. Залишилося перетасувати так, обійтися без участі Власова, і заробити таке потрібне вугілля. Людей набився повен клуб, так завжди було. Мені всякий раз здавалося, селища ніби вимирають, коли туди приїздить не лише наш театр, узагалі будь-хто здатний бодай будь трошки розважити, показати інакше життя. Яскравіше за сіре, холодне, шахтарське повсякдення. Не обходилося без п'яних. Приходили першими, додавали біля входу за рогом. У залі погано стримували емоцій, і актори демонстрували залізну витримку, тримаючи дійство в потрібному ритмі і не відриваючись на репліки. Часто двоє-троє пробиралися до вхідних дверей покурити. Прочиняли їх та не виходили – Аби під час перекуру нічого не пропустити. Жінки починали мерзнути, вимагали зайти або туди, або сюди. Це переростало в сварку, подекуди в коротку сутичку, завжди знаходилися охочі навести лад. Актори все одно робили своє і, на моїй пам'яті, припинили лиш раз. Тоді п'яного раптово знудило, він почав голосно блювати просто на задній ряд. Тут же закрутилася справжня жорстка бійка, того разу виставу довелося перервати, і продовження не було. У натопі вже з'явилися ножі і заточені терпуги, полилася кров, заголосили жінки, заревли діти, насплі міліціонери стріляли в повітря. Але того вечора обійшлося. Концерт тривав на диво і щастя спокійно, і йшов звичним руслом. Навіть незмінні п'яниці не заважали, регочучи і беззлобно матюкаючись від захвату лише в призначених для того місцях. Потім звична вечеря з хлібом, консервованим м'ясом, оселецем та розбавленим спиртом, заради якої воскреснув Ласов і так само звично й очікувано почав співати на свій лад чоловічі партії з наших оперет. Зароблене вугілля вже завантажили, зранку невеличкий конвой вирушав курсом на Воркуту. Розмістили в бараку, переробленому під подобу гуртожитку. Тут топили, не було щурів, а довге приміщення тонкою перетинкою розділяли на чоловічу і жіночі половини. Поки розміщалися-розкладалися, котрість із акторок здалося, в пічці занадто перегоріло. Занести вугілля не завадило б, навіть якщо вона помиляється. Це також вважалося моїм обов'язком. Підхопивши порожнє відро, я вийшла, обійшла будівлю, заходячи на задній двір, де в дерев'яному сарайчику, збитому з грубих дощок, зберігалося паливо. Як зайшла, відразу не почула. Відчула рух у дальньому кутку. Щури! Та не очиці блиснули, людські очі. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Не бажаю нікому дитинства з юністю таких, як у мене. Десять років життя за полярним колом, пліч-опліч із хижаками на двох ногах і чотирьох лапках. Але якщо вже ви його мали, якщо взагалі дорослішали будь-де серед бандитів у погонах та без них, якщо виживати навчилися скорше, ніж читати, зрозумієте мене. Нічого пояснювати не треба. Людина у вугільному сараї. Зовсім недавній бій у селищі неподалік. Бунт на зоні, відчайдухів втікачі. Усе склалося в один момент, і я відступила. Не злякалася. Позадкувала до дверей, уже набравши повні груди повітря, аби гукати на допомогу. Гратися з біглими зеками наміру й бажання не мала. Тут краще для всіх виказати їх, повідомити міліцію і зітхнути спокійно. Ще переховування втікачів, котрі зі зброєю опиралися військовим, для повного щастя бракувало. Отут почула дещо. І це відразу поставило моє життя до гори Дригом, почавши з того моменту змінювати його стрімко, невідворотно і назавжди. «Не бійся!» Два коротких слова, які мене зупинили. Утікач говорив «українською», якої я довкола себе після маминої смерті не чула. Проте ловила чутки про лиховісних бандерівців, посіпак німецьких фашистів, котрі воювали на ворожому боці і не змирилися з радянською перемогою. Тепер їх уже четвертий рік розкидали по таборах, завжди туди – та найважче витримати. Серед воркутинських каторжан мої земляки були напевне, і я чомусь насушила собі голову, вороги вони чи ні. Розмов із мамою та батькової долі вистачило, аби ставити під сумнів більшість почутого про в'язнів українців. Для комуністичної влади Петлюра – ворог. Тато, ви вже знаєте, його позиції багато в чому не поділяв. Та все одно Радянський суд затаврував його петлюрівським послідовником, а отже пожуазним націоналістом із усіма відповідними наслідками. Переді мною в темряві за купою вугілля сидів українець, який утік із табору зі зброєю в руках. Навряд чи його арештували і судили за крадіжку чи навіть пограбування квартири, дому або магазину. Мій покійний батько, недолюблював радянську владу, не боровся з нею і все одно загинув від її рук. Так само могла жити мама, аби не вирок татові. Я дотепер не забула, як у дворі тицяли пальцем, а тоді, тим більше, образливі вигуки в погані моменти зринали в пам'яті. Цей чоловік зробив те, на що мої батьки не наважилися, а я й поготів. Підніс проти ворога зброю. «Ти хто? Звідки?» – запитала швидко, додала для чогось. «Сам не бійся!» «Звідти?» – почула у відповідь. «А ти?» «Тутешня!» «Тутешні так не балакають!» «Полтава!» – виправилася, зрозумівши. «Давно?» «Довга історія!» «Слухай!» – озирнулася я. «Там чекають! Я скоро! Будь тут!» «Куди я звідси?» Коли виносила вугілля, ледве стояла на ногах. Зазвичай у схожих випадках пронизує до кісток холод. Довкола холоду вистачало, але дивно. Усередині в мене все горіло і палало. Відчувала, як пашіли щоки і тішилася тьмяному світлу. Ніхто не роздивиться, як побачить. Нічого не питатиме. Пошукала і знайшла кілька галет, що прихопила з вечері. Сховала під куфайку. Трошки потовклася, ніби мостячись на дерев'яних нарах, Звичних замінниках ліжок. Потом кинула недбало, до вітру, мовляв. Справа звична, вислизнула назад без того, Аби привернути надмірну увагу. Очі тим часом остаточно встигли звикнути до темряви, І я розгледіла втікача краще. Очні яблука єдине, що біліло, Лице та руки вкривав чорний вугільний пил. Навіть без освітлення було видно табірну виснаженість. Вік визначити не могла, та й зараз не морочилася тим. Почекала, коли згрезе половину галети, запитала. «Звати тебе як?» «Остап», – сказав, ковтаючи, помовчав, знову заговорив. «Хрестили Данилом». Подавшись уперед, я торкнулася тилом долоні змокрілого навіть на морозі лоба. Гориш увесь. Еге, чаю б зараз. Окропу крутого. Щоб пагінці малини заварити і запарити. Потім у лазню. Він ще мав силу жартувати. Тебе як кликати? Домною кличуть усі. Мовила і раптом зловила себе на думці. Але ж у мене теж кілька імен. Навіть прізвисько маю. Чого дивуватися, коли чоловік себе по-різному називає? Домнікія, значить. Усе знаєш? Не все, домцю. Так сильно це звертання зігріло, ніби сама гарячезного чаю з малиною напилася. Шукають тебе? Не знаю. Данило знову захрумкотів у темряві галетою. Може, так, може, ні. Зле, що сам один вирвався з усього відділу. Там льох був. Як зачали гранати насипати, туди закотився. Гукнув когось із хлопців за собою. Потім гримнуло. Контузило трохи. Говорив уривчасто. Моє вухо вловило не надто хоче розводитися. Щиро переймається втратою друзів, а ще більше, що вижив лише він. Довго йшов. Поранений, руки-ноги не поморозив? Звик, насобачився. Він вважав такого пояснення досить. А йти тут менше десяти кілометрів. Сюди й цілилися, домцю, залізниця, вузькоколійка. Ясно, збрехала тоді, зовсім нічого не розтумкала. Тепер куди? Не знаю, прозвучало чесно, щиро, при тому без жодного відчаю в голосі. Я знаю, давно так упевнено в себе не почувала. Там далі у дворі або вже стоять вантажівки з вугіллям, або рано їх підженуть. Кузови будуть накриті брезентом. Спробуй залізти туди. Далі сиди мишею. Як зупиняться, гляди. Велась так, аби не попастися. Попадешся? Вибач, Данили. Чи Остапе? Словом, звиняй. Нічим не зможу. Зрозуміло. Мене взагалі поруч не буде. Вийди вибратися, там побачиш будівлю на два поверхи. Машини заїдуть у двір, до котельної. Тобі той двір треба якось перебігти, оминути будівлю. Побачиш рядок сортирів – тримай туди. Доведеться заховатися там, поки я не прийду і не свисну. Справді свистітимеш? Ну, інший сигнал придумай. Та ну, свист, нехай. Ти... «Перебудеш тут до ранку? Не змерзнеш?» «Уже змерз. Чи здалося, чи Данило справді не сумував. Грітиме можливість вибратися. Не мріяв навіть. Якби мене не надибав...» «Це ти мене здибала, домцю. Але ж правда. Більше затримуватися не могла. Так довго на морозі в сортирі ніхто не стерчить. Попрощалася, удачі побажала, швиденько побігла назад». Умостилася, бляглася на бік, зібрала нарешті думки докупи і аж тоді зважила все. Думайте про мене що завгодно, але в той момент вирішила. Хай земляк, хай свій, хай утікач. Тільки ж не маю я наміру попадатися з ним разом, і іншого готова була здати. Данилові підказала єдиний можливий план дій – упорається, Далі щось доведеться придумувати разом. Зловлять, виявиться не надто спритним, не вийшло, значить. Проте мене він не викаже, а совість лишаю чистою, робила, що і як могла. Спала погано. Ранком рано всі підвелися, посунули до автобуса. Художній керівник вибив у міськомі партії для гастрольних потреб. Дві вантажівки вже чекали. Кузови щільно запнули брезентом. Не можна, аби цінне вугілля випадало на ходу. Дороги тут погані, машини стрибають. Потім усякі не ліньки виходять на шлях, назбирують собі повні відра. Непорядок. Наче спокійно все. Мацала очима брезент, чи не випинається ніде підозрілий горбок. Та ні. Повернулися, вивантажилися. Жінкам можна день відпочивати, завтра на репетицію. Чоловіки, дарма що актори, інтелігенція, мусили брати лопати і звільняти вантажівки від заробленого добра. Якщо Данилові вдалося, міркувала я, мати мене вікно, аби вислизнути, поки водії підуть грітися, а наші мужчини брати знаряддя праці. Боялася гіршого і все одно вірила в удачу. Від нього навіть у темряві чимось таким тягнуло. Словами важко пояснити. Сильний, у себе вірив, інших підводити не хотів. Ще інстинкт. Він найчастіше підказує, як виживають. Мені б не знати. І не дивувалася. Зраділа, коли свиснула, де треба. А Данило показався на очі. Частина п'ята у себе в комірчині, як краще його роздивилося. Поки чекав, устиг витерти лице і руки снігом. Лице все одно лишилося брудними патьоками, та побачила чоловіка, якому однаково могло бути трохи за 30 і майже під 40. Поголена на табірний манір голова робила лоба ще ширшим, а змарнілість підкреслювала карбований профіль на носі невеличкий горбочок. Прийшов у солдатській шинелі, з якої здер погони, шапці, уже без зірочки спереду, в ватяних штанях. Під шинелею теплий светер. Зеків так не вдягали, та мені не треба пояснювати. Утікач, убраний в трофеї, дбайливо та ретельно готувався до ривка, рятівного чи останнього в житті. «Роздягайся», – наказала я. «Для чого? Просто тут?» Оглянути тебе треба. Якось помити. Перев'язати, бо кулею зачепило. На рукаві кров. Тоді відвернися. Відколи зеки сором'язливими зробилися? На волі. Кинув коротко, та все ж почав знімати із себе одяг. Як залишився голий босий, у самих несвіжих кальсонах я повернулася спиною. Занесла одяг за квітчасту завіску. Нею відгородила куток де стояла грубка і помийне відро. Тут облаштувала собі щось на зразок кухоньки, і таким чином сама для себе створила бодай невеличку ілюзію людського житла, у якому є місце для кухні і навіть спальні. Кинула Данилові речі на підлогу, замислилася. Випрати і почистити все це, звісно, не завадить. Що далі? Доведеться десь сушити. Хоч на дворі ще зимова погода, верхній одяг годилося б трохи провітрити, аби став свіжішим. Навіть якщо цього не робити, не світити його. Усе одно в комірчині самотньої дівчини з'явилися раптом чоловічі лахи. До мене постійно хтось заходить, доведеться придумати пояснення, а його нема і бути не може. Тим більше сам Данило. Куди його подіниш? Шукати для нього дежину, знову світитися, давати підстави для небезпечних запитань. Не знаю, до чого б дійшла. Зрештою, сама кашу заварила, самій треба їсти. Безвихідь ураз стала більшою для мене. Утікачеві щось загрожує лише в тому випадку, як до мене справді хтось постукає в гості. Але я маю повне право не пустити, списавши... Небажання на погане здоров'я з тутешніми умовами життя підозр не виникне. Натомість мені якийсь час доведеться дбати про Данила, чим неодмінно приверну увагу цікавих, а в театрі таких вистачає з надлишком. І тут усі роздуми знову втрутився нахабний випадок, давши новий, несподіваний і від того більш небезпечний поштовх подіям. Час показав, Розв'язка від несподіваної появи капітана Смолякова тільки прискорилася. Та в момент, коли в двері загаратили і я впізнала його голос, нічого подібного не передбачалося. Навпаки, земля стрімко йшла співпрацю.